«Нікого не спіймали». Тато каже, що це певний якийсь могутній чорний чаклун. Але з Грінготсу, здається, нічого не взяли. Ось що найдивніше. Ну, звичайно, всі лякаються, коли трапляється таке. Бо ж раптом за цим усім стоїть відомо хто. Гаррі замислився. Він уже теж почав здригатися, тільки-но хтось згадає відомо кого. Мабуть, це все результат знайомства з магічним світом. Але він почувався набагато безтурботніше тоді, коли міг безжурно вимовляти Волдеморт. «А яка твоя команда з Квідичу?» – запитав Рон. «Я не знаю...» «Я не знаю жодної», – признався Гаррі. Отакої. такої», – здивувався Рон. «Слухай, це ж, це ж найкраща в світі гра!» І він почав пояснювати все про чотири м'ячі позиції семи гравців, розповідати про найцікавіші матчі, на яких він побував разом із братами, та про мітлу, яку хотів би придбати, якби мав гроші. Він саме знайомив Гаррі з тонкощами гри, як знову відчинилися двері купе, але цього разу це не був Невіл, що загубив жабку, і не Герміона Грейнджер. Зайшло троє хлопців, і Гаррі відразу впізнав того, що стояв посередині. Це був той блідий хлопчисько з салону мантії Мадам Малкін. Цього разу він дивився на Гаррі зі значно більшою цікавістю, ніж на алеї Діагон. «Це правда?» – запитав він. «Увесь поїзд говорить, що в цьому купе їде Гаррі Поттер. То це, мабуть, ти?» «Так», – відповів Гаррі, глянув на решту хлопців. Вони були кремезні і вельми непривітні. І стояли обабіч блідого хлопця мов охоронці. «Це Креб, а це Гойл». Недбало відрекомендував їх блідий хлопчисько, перехопивши погляд Гаррі. Мене звати Мелфой. Драко Мелфой. Рон ледь чутно кашлянув, можливо, щоб приховати хихикання. Драко Мелфой зиркнув на нього. Що, тебе так насмішило моє ім'я? А хто ти, навіть питати не треба. Тато розповідав, що всі в візлі мають руде волосся, ластовиння і більше дітей, ніж можуть прогодувати. Драко знову звернувся до Гаррі. Потер, короче, ти скоро побачиш, що деякі чаклунські родини набагато краще від інших. Не варто заводити некльових друзів. А я б допоміг тобі розібратися в цьому. Він подав Гаррі руку, але той її не потиснув. «Дякую. Я й сам знаю, хто кльовий, а хто ні», – холодно сказав Гаррі. Хоча Драко Мелфой і не почервонів, на його блідих щоках проступив легенький рум'янець. «На твоєму місці, Поттер, я б поводився обережніше», – протягнув він. «Якщо не станеш трохи ввічливішим, то скінчиш так само, як твої батьки». Вони також не знали, що для них краще. А коли злигаєшся з такими покідьками, типа Візлі або того Геґріда, тобі ж буде гірше. Гаррі і Рон попідводилися. Ронове обличчя палало, як і його волосся. А ну, повтори, насупився він. Ого, ти зібрався з нами битися? Глузливо вишкірився Мелфой. «Якщо ви негайно не заберетесь», – пригрозив Гаррі хоробрішим тоном, ніж почувався насправді. Адже Креб і Гойл були набагато дебеліші від нього, Черона. «Але ми не хочемо йти, правда, пацани? Своє ми вже з'їли, а тут дещо лишилося». Гойл простяг руку за шоколадними жабками, що лежали біля Рона. Рон шарпнувся вперед та не встиг доторкнутися до гойли, як той моторошно зойкнув. З гойлової руки звисав пацюк скеберс.